لم نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لهم كُنَّا <تصفيق> مُؤْمِنِينَ <تصفيق> لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ راديو دعوه ahli sunnah wal jamaah lidzakiri wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwatul islam para pendengar radio roja Dimanapun anda berada untuk selanjutnya mari menyimak kajian ilmiah ...dari pembahasan kitab Tajkiatur Nufus... ...yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud L.C. Hafidullah Ta'ala... ...dan Alhamdulillah setelah beberapa pekan kemarin... ...kita off atau kita siarkan ulang... ...dari pembahasan beberapa waktu yang lalu... ...Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini... ...beliau kembali berada di studio untuk... ...menyampaikan kajian secara langsung... ...dari pembahasan kitab Tajkiatur Nufus buah karya Dr. Ahmad Farid dan untuk selanjutnya untuk menyingkat waktu kami persilakan Faleta Fatul Mashkur. Silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu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 Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, membimbing kita dan senantiasa kita berada di atas petunjuknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan segala nikmatnya dan yang harus kita syukuri. Bagi yang mendapatkannya dan bersabar bagi mereka yang mendapatkan cobaan. Bersabar bagi mereka yang mendapatkan ujian <coughs> Karena semuanya merupakan kebaikan yang diberikan pada hakikatnya oleh Allah kepada kita sekalian Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Raskatun Nufus Oleh Syekh Ahmad Farid Hafizullah Ta'ala Beliau mengatakan Sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya yaitu tentang bahayanya lisan di mana fudhulul kalam yaitu berlebihan dalam berbicara merupakan salah satu perkara yang bisa meracuni hati dan beliau menyebutkan waqot waradatil akhbarul katsirah fi at min afati lisan wa banyak hadis-hadis khabar-khabar yang menjelaskan tentang peringatan dari bahaya lisan Dan penjelasan tentang bahaya lisan Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Ma yarfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Tidaklah apa yang terucap dari ucapan kita Dari mulut kita ini kecuali dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Qaf ayat 18 Oleh karena itu Mari kita Menjaga lisan kita agar kita tidak terjerumus kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi saw memberikan perhatian sangat besar terhadap bahaya lisan. Nabi saw bersabda dari Sofyan bin Abdullah Al Thaqafi belia berkata, ya "Rasulullah, ma'akhwafu ma takhwafu ma alayya. Wahai Rasulullah, apa yang paling kau takuti dari diriku?" Maka beliau menjawab, Hatha wa akhatha bilisadihi rawahu tirmidhi wa qala hasanun suhih. Dan disuhikan oleh al-Albani. Beliau s.a.w. bersabda, Ketika beliau ditanya oleh Sufyan bin Abdullah al-Thakafi, Ya Rasulullah, apa yang paling kau takuti dari diriku? Maka beliau bersabda, Ini, lalu beliau memegang lisan beliau. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, tu ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa itu an-najah? Yaitu apa itu kesuksesan, keberuntungan? Beliau mengatakan, "Amsik alaikal lisanak, maka peganglah ratlat" Lisanmu, Artinya jagalah lisanmu Maka orang yang menjaga lisan Maka dia akan selamat Barang siapa yang beriman kepada Allah Kata Nabi SAW hendalah dia berkata yang baik Kalau tidak bisa berkata yang baik Maka hendahlah dia diam Ini merupakan Mu'jizat Nabi SAW Beliau berkata yang singkat Namun isinya sangat padat Bukankah sudah sampai kepada kita Pembahasan bagaimana bahannya lisan Dari ribah sudah sampai kepada kita bagaimana bahaya lisan dari an -Namimah. Apa itu ribah membicarakan kejelekan orang lain. Kalau dia mendengarnya maka dia akan membencinya. an adalah memindahkan perkataan orang lain kepada yang lainnya dalam rangka untuk melakukan perusakan, alias mengadu domba satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah pada kesempatan ini akan kita bahas bahaya lisan yang tidak kalah pentingnya. Yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu yaitu kita alqaul ala Allah bi ghairi ilm berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan ini tidak kalah pentingnya untuk kita membahasnya karena tidak sedikit orang-orang yang berbicara atas nama Allah tanpa tapi tidak di atas ilmu berbicara atas nama Rasul tidak atas nama ilmu, tidak di atas ilmu maka perhatikan para jemaah sekalian pendengar radhu radha di mana Anda berada perhatikan di sini Bahaya-bahaya lisan, orang berbicara tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbicara atas nama diriku dengan dusta, barang siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, maka ambillah bagian dalam neraka. Maka di antara bahaya lisan adalah al-kadib, yaitu berdusta, lebih-lebih berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, saw. Al Imam An Nawawi, r.a. beliau berkata tentang makna dusta ini: Wa lam an-nahdhab alisunnah an anna al-kadib Huwa al-ikhbar an ishail bi khilafimahua tammatah dzalik am jahl Lakin la ya'tham fil jahli wa innama ya'thamu fil amdi Beliau berkata ketahuilah bahwa Mata Palus Sunnah mengatakan Bahawa dusta itu adalah Mengabarkan sesuatu Yang berbeda dengan kenyataannya Apakah itu sengaja Atau tidak sengaja Namun kalau Tidak sengaja alias tidak tahu Maka dia tidak berdosa Namun yang berdosa adalah apabila dia sengaja. Sebagaimana banyak kita perhatikan orang berdusta. Dan bagaimana akibat dari dusta ini. Apalagi berdusta atas nama Allah. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah SAW. Berdusta atas nama agama ini itu jauh lebih besar dosanya. Jauh lebih besar tanggungan yang harus kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berbicara atas, naga, atas nama agama agar orang lain bisa tertawa, kemudian dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Maka di sini kita perhatikan bagi orang-orang yang berdusta, kemudian dia ingin orang lain tertawa atas keustaannya itu, maka celakalah orang itu. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Wailul lladhi yuhadditsu bil haditsi liyudhihika bihi alqauma fayakdhibu wailuhu wailul dari bahs bin hakim dari ayahnya dari kakeknya dia berkata aku mendengar nabi SAW bersabda celakalah seseorang wailul lladhi Celakalah orang-orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan liudhika bihilkauma dengan pembicaraan itu agar orang-orang ketawa. Fayak dab kemudian dia berdusta. Waillulahu waillulahu. Maka celakalah dia. Maka celakalah dia. Perhatikan di sini berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulnya jauh lebih besar dosanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan sudah sampai kepada kekufuran. Meskipun yang lain mengatakan tidak sampai kepada kekufuran. Oleh karena itu perhatikan di sini al-qaul 'ala Allah bi ghair ilm yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu maka sangat-sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adzlama mimman iftara 'ala Allah li yudilla an-nas bighairi ilmin innallaha la yahdi al-qaumadh-dhalimin surah al-an'am 144 allah berfirman siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengadakan kedustaan kepada allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu sesungguhnya allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim Berdusta atas nama Allah dalam rangka menyesatkan manusia tanpa ilmu. Maka di sini kaitannya juga dengan orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu akan banyak menyesatkan orang. Orang-orang yang mengajak kepada agama tanpa ilmu akan menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu, kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, pendengar rayduraja dimanapun anda berada. Di dalam kita mengambil agama, maka kita perhatikan dari mana kita mengambil agama. Disebut oleh Muhammad ibn Sirin, Innal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudunahu. Bahawa ilmu adalah agama, maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama itu. Jangan sampai orang-orang yang tidak berilmu menyampaikan ilmu. Dan orang-orang kita -orang harus memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu. Sehingga kita tidak terjerumus kepada seruan-seruan yang menyesatkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu ini dengan mencabut para ulama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu kecuali dengan mencabut para ulama. Dan orang-orang menjadikan orang-orang yang bodoh. nas. Waktu kau dengar sajohal dan ruasa-ruasa johal, fadlu fadlu wadlu, menjadikan manusia orang-orang bodoh, menjadi pemimpin-pemimpin, kemudian ditanya, lalu menyesatkan dan tersesat dia, tersesat dan menyesatkan. Inilah orang-orang yang menyeru kepada Allah tapi tanpa ilmu, terutama mereka yang sudah tahu kalau itu tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tahu bahwa tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian mereka menyampaikannya Lebih-lebih kepada orang seperti ini Maka dosanya sangat besar Dan bagi kita berhati-hati dengan seruan-seruan seperti itu Sebagaimana Umar, Ibn Umar Beliau mengatakan Zinuka zinuka fa'innama huwa lahmuka wadamuk fandur amman ta'khud khud adina dina staqamu Malu. Agamamu agamamu Perhatikan dari siapa kamu mengambil Karena itu merupakan darah dagingmu Ambillah dari orang-orang istiqamah Di atas agama ini Jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang Perhatikan Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Jauh lebih besar dosanya Dibanding, dibanding dengan berdusta Pada selain Allah dan Rasulnya Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa inna kadzaban alayya laisa ka kadzabi ala ahadin faman kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa' man 'adahu minan Dari Al-Muzhrib bin Syu'bah Beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya berdusta atas nama diriku tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain Salah seorang di antara kita, kalian. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, diriku dengan sengaja. Maka silakan dia mengambil bagian dalam neraka. Hadisnya Sahih di ruwatan oleh Imam Muslim. Maka di sini. Pendengar Redul Raja dimanapun anda berada. Kalau kita sebagai da'i. Maka janganlah kita berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Janganlah kita berdusta agar orang-orang yang mendengarkan bisa ketawa. Karena wailulillahi yuhdzubul hadith, liyudhikah bhihul qom, wailulahu wailulahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka seseorang yang berbicara sesuatu yang dengan pembicaraan itu agar orang kemudian agar orang ketawa, fayakzibu, kemudian dia berdusta, wailulahu wailulahu, kemudian dia berdusta maka celakalah orang itu, celakalah orang itu. Rawaut termiti. Jadi berapa banyak orang-orang ...yang membuat cerita-cerita bohong... ...membuat cerita-cerita palsu... ...lebih-lebih berdusta atas nama Rasul... ...Sallallahu Alaihi Wasallam... ...agar manusia mengikutinya... ...agar manusia bisa berbuat kebaikan... ...tapi dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya... ...maka tidak akan pernah diterima... ...meskipun niatnya baik... ...berapa banyak kata bin ...orang yang berkeinginan untuk berbuat baik... Tapi tidak sampai. Kenapa? Karena caranya lebih-lebih cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu diantaranya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl 116. وَلَا تَقُلُوا لِمَا تَسِفْاَ الْسِنَةُكُمْ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ Innal yaftharuna 'ala Allahil kadhib Janganlah engkau berbicara dengan lisan-lisanmu kedustaan dengan mengatakan ini halal dan ini haram untuk berdusta atas nama Allah sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan kepada Allah mereka tidak akan pernah beruntung dan masuk di dalamnya kata Ibnu Katsir adalah ويدخل في beliau mengatakan masuk ke dalam ayat ini yaitu orang-orang yang mengatakan dengan lisan mereka dengan kedustaan ini halal ini haram dengan berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masuk dalam ayat ini. Semua orang-orang. Man ibtada abidatan. Orang-orang yang melakukan bidah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama. Yang dianggap sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya tidak ada. Perintah. Tidak ada anjuran. Tidak ada dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah maka disebutkan oleh beliau semua ini masuk kepadanya adalah orang yang berbuat bid'ah yang tidak ada sandaran syar'inya atau dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau mengharamkan sesuatu yang di dihalalkan oleh Allah hanya dengan pendapatnya maka di sini ketahuilah para pendengar radyo-radioja di mana pun Anda berada perhatikan di sini dia hanya bersandarkan kepada pendapatnya, kepada akalnya. Bedakan dengan para mujtahidin. Bedakan dengan mereka para ulama-ulama mujtahidin. Mereka ketika mengeluarkan pendapat mereka, maka mereka bersandar kepada sandaran syari. Kalau mereka berjitihat, benar mendapatkan dua. Dan kalau salah mereka mendapatkan satu pahala. Sebagaimana Nabi saw bersabda, idah khamal hakim fajitah darthumah asob <coughs> idah khamal hakim fajitah darthumah asobah falu ajron wajidah darthumah akto falu ajron. Apabila seorang mujtahid mereka, dia beristihaq kemudian benar maka dia dapat dua pahala. Kalau salah dia mendapatkan satu pahala. Maka di sini bedakan dengan orang yang hanya sekedar <coughs> bersandar kepada akalnya Di mana orang-orang banyak mempertuhankan akalnya Untuk menyelesaikan urusan-urusan agama Mereka hanya bersandar kepada akalnya Maka dia masuk kepada ayat ini Sebagaimana disebut oleh Nukathir Termasuk juga orang-orang yang berbuat bidah Yang tidak memiliki sandaran syari' Dan sudah dijelaskan kepada mereka Maka hati-hati ini merupakan perkara yang besar Termasuk di termasuk digolongkan oleh beliau orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berbuat bid'ah ah, melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdusta atas nama Nabi. Dan orang yang berdusta atas nama Nabi, dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidaklah yang keluar dari Nabi wa ma yantiqu anil hawa. Inhuwail lah wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan beliau kecuali adalah dari wahyu semata. Oleh karena itu para jemaah, pendengar radioja, dimanapun anda berada, jekali kali kita jangan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Apakah boleh berdusta atas nama yang atas nama yang lain atau berdusta terhadap perkara lain? Tentu saja tidak boleh. Karena dusta di sini adalah umum. Kita menatakan terutama berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Berdusta Salah satu dari penyakit mulut ini Yang bisa meracuni hati kita Termasuk dosa besar Karena banyak ancaman Di antaranya adalah Barang siapa? Sesungguhnya kejujuran itu Inna sidukah layahdi ilal bir Wa inal al bir layahdi ilal jannah Hatta yakuna siddiqah dan innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Bahawa kejujuran itu akan mengarahkan orang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengarahkan orang kepada surga. Dan sesungguhnya orang berbuat jujur sampai ditulis oleh Allah sebagai orang yang berbuat jujur. Dan berdusta-kedustaan akan mengarahkan orang kepada kejelekan. Perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa akan menghantarkan orang ke dalam neraka. Dan seseorang berdusta. Kemudian hatta yuktaba indallah. Kazzab. Ya. bahwa orang siapa ditulis oleh Allah SWT. Sebagai orang yang pendusta. Ketika dia berdagang. Dia berdusta. Ketika dia bekerja. Dia berbohong. Ketika dia di masyarakat sebagai pemimpin. Dia berbohong. Ketika di rumah tangganya dia berbohong, maka kedustaan ini merupakan bahaya nyelisan. Sehingga kita harus berhati-hati dari kedustaan ini. Berdengar Radu Raja dimanapun Anda berada, perhatikanlah berapa banyak orang-orang yang merasakan akibat dari kedustaan orang lain. Tidak bersalah bisa menjadi salah. Karena dia telah memfitnahnya Karena dia berdusta kepada yang lainnya Sehingga orang tersebut menjadi korban dari kedustaannya Masuk penjara karena kedustaannya Dipukul orang karena kedustaan orang lain Dibunuh orang karena kedustaan orang lain Diterjerumus karena kedustaan orang lain Oleh karena itu Jangan sekali-kali kita berdusta dan berbohong Terutama atas nama Allah dan atas nama Rasulnya Padengar Radio Roja, dimanapun anda berada, memang lisan ini bentuknya kecil. Namun, perhatikanlah, meskipun bentuknya kecil, namun bahayanya sangat besar. Dan juga manfaatnya sangat besar. Sebagaimana disebutkan, فَإِنَّهُ سَغِيرٌ جِرْمُهُ عَذِيمُ طَعَتُهُ وَجُرْمُهُ Bentuknya kecil lisan ini, namun sangat besar. Ya, Bentuknya kecil sangat besar. Ketaatannya dan juga sangat besar dosanya. Karena apa? Dengan lisan, la ya stabil kufur iman illa bishahadatilisan. Tidaklah kekufuran dan keimanan itu akan jelas kecuali dengan persaksian lisan. Demikian juga ketika seorang berdusta, hanya keluar satu kata dari, dari lisan kita yang kecil ini, namun akibatnya. Sangatlah bisa, sangat besar Bisa mencerai-beraikan orang lain Bisa menjadikan orang lain menjadi korban kita Orang lain bisa ber, ber, berselisih Karena kedustaan seseorang Waliyahudzubillah Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan Wallah Alladhi la ilaha illa huwa Laisa shayun ahwaj ila tulisini min lisani Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada sembahan yang berada sembah kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih membutuhkan untuk ditahan kecuali dari lisanku. Perhatikan di sini. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau enggak bisa berbicara, maka hendaklah dia diam. Kalau orang banyak bicara, maka banyak kesalahannya. Entah kalau dia banyak bicara, entah memuji dirinya. Ya zeki nafsahu, memuji dirinya. Kalau bukan saya, kalau bukan saya. Ini orang yang terlalu banyak bicara. Apakah enggak boleh bicara? Pada asalnya qul khairan, pada asalnya kita berbicara, tapi berbicara di sini muqayyad khair, yaitu harusnya berbicara yang baik, pembicaraan yang mengandung manfaatnya. Alimah Musyafi'i mengatakan Man an fal yukaffir, fal Barang siapa yang ingin berbicara Hendaklah dia berpikir terlebih dahulu Apabila dalam pembicaraannya ada manfaatnya Maka bicaralah Tapi kalau tidak Maka tahanlah dari pembicaraan itu Memang sangatlah sangat berat Bagi kita Untuk menjaga lisan ini Sebagaimana sebutkan Tadullah Ibn Mas'ud Rasulullah Talanhu ya. Karena apa? Karena memang lisan ini e, merupakan alat yang bisa mendatangkan kebaikan kepada kita dan juga bisa mendatangkan keburukan kepada kita. Ikhwan Fiddin, pendengar roja dimanapun Anda berada, bagi orang yang cerdas, hendaklah dia selalu berpikir sebelum dia berbicara. Apakah ada manfaatnya atau tidak. Kalau memang ada manfaatnya berbicaralah, Maka kalau tidak maka tahanlah dari pembicaraan itu. Terutama dalam masalah agama di sini. Kalau kita ingin mengejar orang kepada kebaikan. Maka pikirlah apakah kita berbicara atas nama ilmu. Jangan sampai kita mengejar orang kepada kebaikan tanpa tanpa ilmu. Karena semuanya akan diminta pelanggan jawab. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiha kan 'anhu ula. janganlah kamu berbicara berpendapat tanpa ilmu karena penglihat, penglihatan pendengaran penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawab memang benar orang yang mengajak kepada Allah merupakan ajakan yang paling baik sebagaimana Allah Subhanahu berfirman wa man ahsanu mimman da'a ila Allah muslimin. Siapa yang paling baik dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia beramal soleh dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah Namun kita ketika kita mengajak orang kepada jalan Allah Maka haruslah di atas ilmu Lebih-lebih orang mengajak atas nama Allah Namun mengajak kepada dirinya Sudah dia tidak di atas ilmu Tapi tidak mengajak kepada Allah Justru ingin menjadi dia sebagai pengikutnya Menjadi sebagai anak buahnya dan seterusnya Ingatlah apa yang difirman Allah Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah Wajadilhum billati'i ahsan Udu'u ila sabili rabbik Ajalah ke jalan Robmu, Ajalah ke jalan Tuhanmu Bukan kepada jalanmu." Bukan menjadi untuk menjadi pengikutmu, menjadi anak buahmu Tapi menjadi hamba-hamba Allah Menjadi hamba-hamba Allah ya, Sudah mengajak kepada kelompoknya Mengajak kepada dirinya Tidak atas nama ilmu Maka ini kita senda Tidaklah kita berhati-hati Dan hendaklah kita terkait uh, Mendadari bahwa semuanya itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, Radu Raja, dimanapun anda berada, Kewajiban bagi kita, masing-masing kita, Agar kita tidak terjerumus kepada bahayanya lisan ini, Tidak ada jalan lain, kecuali kita mengetahui, apa yang bisa menyelamatkan kita dari hal itu. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkannya. Kecuali kita harus sentiasa berupaya dengan jalan tolabun ilmi. Dengan jalan mendatangi majelis ilmu. Yang menjelaskan tentang Al-Quran As-Sunnah yang difahami oleh Salaful Ummah. Ini harus kita lakukan. Kalau tidak, maka kita akan mudah terjerumus oleh seruan-seruan doa tu nilai abah jahanam seruan-seruan yang menajak kepada kita ke neraka jahanam karena apa di dalamnya diserukan kepada kita di dalamnya diserukan kepada perkara-perkara hurafat berapa banyak sekarang orang yang sudah terang-terangan mengajak kepada kesyirikan paranormal membuka terang-terangan ajakan dan seruan mereka baik di mana saja kita lihat di pojok-pojok kota ada sepanduk-sepanduk yang menyatakan bagaimana siapa yang memiliki persoalan-persoalan hidupnya. Maka datanglah kepada kami. Kami akan memberikan jalan keluar. Iaitu dengan cara paranormal seperti yang mereka lakukan. Maka tidak akan selamat dari itu. Kecuali orang yang dijaga dan dirahmati Allah subhanahu taala Dan mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dalam menempuh jalannya. Walladina jahadu fina. Lah Nadiyah Nahum dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka akan kami tunjukkan maka pada kesempatan yang baik ini kami ajak kepada semua pendengar Radroja yang kami cintai karena Allah Subhanahuwataala mari kita mohon kepada Allah Subhanahuwataala minta petunjuk kepada Allah Subhanahuwataala sadarilah bahwa kita solat 17 rakaat setiap hari ditambah dengan yang sunnah Maka doa yang kita ucapkan, Ihdinas suratul mustaqim, Tunjukkan kami Allah ke jalan yang lurus. Apa maksudnya? Bukankah kita berada di atas jalan yang lurus? Bukankah kita sudah berada dalam keimanan? Maka hidayah dimaksud, Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab, Al-Hambali, Ada dua macam, Hidayah mujemalah, Dan hidayah mufassalah. Hidayah mujemalah kita berada dalam keimanan. Kita berada di atas Islam Itu hidayah mujamalah Hidayah yang secara, secara global Namun hidayah mufassalah Hidayah secara terperinci Bagaimana keimanan kita Bagaimana cara kita beriman kepada Allah <coughs> Bagaimana kita menjaga lisan kita Tidak terjerumus kepada azibah Tidak terjerumus kepada namimah Mengadu domba Tidak terjerumus berbicara atas nama Allah Dengan satu kedustaan Tidak berdusta Maka ini memerlukan hidayah Mufassalah hidayah yang secara terperinci bagaimana kita mendapatkan semua itu. Kalau kita menyadari ketika kita solat ihdi nasrul mustaqim, Ya Allah tunjukkan kami ke, ke, ke jalanMu yang lurus. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maka kita dalam hati kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk senantiasa tolabul ilm, untuk senantiasa menuntut ilmu. Menuntut hidayah Petunjuk yang sifatnya terperinci Bagaimana tentang petunjuk kita Hidayah tentang sholat Hidayah tentang iman Hidayah tentang puasa Hidayah tentang zakat Dan hidayah-hidayah apa yang lainnya Maka sangatlah Masuk akal Kita sholat sampai mati Artinya kita memerlukan hidayah Sampai mati Sampai mati pun kita kerahkan umur kita, kita kerahkan tenaga kita, maka masih belum cukup ilmu, hidayah yang serata pinci ini kita dapatkan. Oleh karena itu, ketika kita membaca suratul Fatihah tatkala salat, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, dari kalangan para nabi, anbiya dari kalangan syuhada wassalihin Orang-orang yang soleh Orang-orang syuhada Maka kita minta kepada Allah Agar kita diberikan kemudahan Untuk mendapatkan Hidayah Yang sifatnya secara terperinci Hidayah tentang iman Iman kepada Allah itu bagaimana? Hidayah tentang Menjaga lisan Termasuk Para pendengar rojak dimanapun anda berada, ada-berada di depan radio ini mendengarnya, mudah-mudahan termasuk salah satu dikabulkannya doa kita, yaitu kita minta hidayah secara mufassolah, hidayah yang sifatnya terperinci. Sehingga kita tahu bahawa berdusta itu merupakan dosa besar, terutama berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengetahui bahawa yang keluar dari lisan kita ini setiap huruf ma'afidumin qaulin illallahidayhiroki buna atid. Bahawa tidaklah yang keluar dari lisan kita dari ucapan ini kecuali baginya ada yang menjaga dan mencatatnya. Ya. Kalau kita tahu seperti itu, para jemaah ikhwan fitrin, pendengar rojak dimanapun anda berada, kita akan hati-hati. Meskipun berat. Hmm, Coba kita perhatikan pada kehidupan kita betapa beratnya. Ya, meskipun kita sudah tahu betapa beratnya, menjaganya. Yang tahu berat bagaimana dengan yang tidak tahu? Apakah yang yang tidak tahu mengatakan? Tidak tahu, tidak kena dosa. Justru dia kena dosa, kenapa dia tidak mencari tahu? Ya. Dan bagi orang yang tahu, maka mudah-mudahan dengan ilmu kita ini, dan kita memiliki niatan yang baik, Situ niat-niat yang jujur untuk mengamalkannya maka Allah Subhanahu Wataala mudah-mudahan memberikan kekuatan bagi kita bisa mengamalkannya. Maka dengan petunjuk Allah Subhanahu Wataala kita bisa mengetahui bagaimana kita harus menjaga lisan kita ini ya. yang bentuknya kecil namun sangat besar manfaat kalau kita bisa memanfaatkannya mem mem dan sangat besar bahayanya kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Apakah naik itu Abu Darda mengatakan, Wa inna ma jo uzunan, wa fa wahidun lita sma aksar mima Sesungguhnya telah dijadikan bagimu itu dua telinga dan satu mulut. Agar apa? Agar lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Ini menunjukkan bahawa berbicara itu pada hakikatnya boleh, asalkan Tahu bahwa dalam pembicaraannya Ada kebaikan dan ada manfaat Berbicara yang baik ya, Maka kita mendapat bahala Kalau kita Niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak bisa berbicara yang baik Maka hendaklah dia diam Falyakul khairan awliya smut Maka tidak bicara yang baik Kalau tidak bisa bicara yang baik Maka diamlah ya. Kalau tidak bisa bicara baik Maka kita berbikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang cerdas, yang ingin selamat dirinya di hadapan Allah pada hari yomala dan faumadun walabanun ilhamatullah bikkal bin salim hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang hadap Allah dengan hati yang salim maka dia hendak bibirnya senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Dan orang yang berzikir kepada Allah seperti Orang perbandingan orang hidup dan orang mati antara orang yang berzikir Alladhiyadku Robbah Ma'as Alladhiyadku Robbah Wa Ladhi Layku Robbah Ma'asul Hayu Wal orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati daripada kita membicarakan orang lain. Tentu saja daripada kita mengadu domba orang lain, tentu saja daripada kita berbicara atas nama Allah dan Rasulnya dengan dusta atau kita berdusta dengan yang lain, sudah pasti lebih jauh lebih baik dengan kita berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kesadaran itu kita dapatkan? Bagaimana mungkin kita ingin seperti itu dan tahu seperti itu kalau kita jauh dari majlis ilmu? Maka menjelis ilmu, ilmu ini bisa menambahkan keimanan Ilmu ini bisa menambahkan kekuatan bagi kita untuk menjalankan kebaikan Dan kita menjalankan kebaikan karena ilmu Ini perbedaan orang-orang ya. yang berilmu dengan orang tidak berilmu Orang berilmu, ya, dia menjalankan sesuatu di atas kejujuran Karena apa? Karena dia menjalankannya atas nama Allah sesuai dengan dengan ilmu. Tidaklah sebagaimana orang-orang yang berbuat bin'ah. Sebagaimana sebutkan ibnu Qayyim tadi. ibnu Qathir. Bahwa orang yang berbuat bin'ah. ya Termasuk kepada orang-orang yang berdusta. Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka. Janganlah kalian. Berdusta atas nama Allah apa yang kalian ucapkan dari lisan kalian wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa haramun litafdaru Allahil kadhib jangan kalian mengatakan dengan lisan kalian dengan kedustaan ini halal ini haram litafdaru Allahil kadhib untuk berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di dalamnya adalah kata beliau kata mukatsir adalah wa yadkhunu Fiha ga kunliman ibtiga abin atan laisa lahufiha mustalaqun syar'i. Termasuk di dalamnya orang yang berbuat bid'ah yang tidak punya sandaran syar'i. Maka bukan perkara yang kecil orang yang berbuat bid'ah, bukan perkara yang kecil, perkara yang besar. Bahkan orang yang berbuat bid'ah tadi yang dikatakan di sini berdusta atas nama Allah, bahkan dia mengatakan bahawa Muhammad telah mengkhianati risalah ini sebagaimana Imam Malik mengatakan manibta di'afil islamu bid'atan yaraaha hasanatan fa za'ama anna muhammad qad khana ar barang siapa yang melakukan bidah berbuat binah melakukan perkara-perkara yang baru di dalam Islam dan dia melihatnya sebagai sebuah kebaikan ya Maka dia telah menganggap Nabi Muhammad ini, Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhianati risalah ini. Artinya menganggap bahawa beliau tidak menyampaikan semuanya. Ada yang di, belum disampaikan, sehingga perlu dilakukan pembaruan-pembaruan. Ada yang belum disampaikan, sehingga perlu di sini inisiatif dan seterusnya perlu inovasi. Kalau seperti itu maka akan rusak agama ini. Karena setiap orang pasti punya inovasi. Setiap orang pasti punya kreativitas untuk beribadah. Coba lihat bagaimana tasawuf. Ya. Bagaimana tasawuf. Masing-masing terikut kita lihat bagaimana. Masing-masing punya cara ibadah sendiri-sendiri. Bahkan -sendiri. masing-masing satu sama lain yang menyalahkan. Karena apa? Karena sumbernya bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbernya dari mimpi, gurunya. Sumbernya dari Al-Kasyev Dari gurunya Dan masing-masing Terikot yang kita lihat Itu kebanyakan namanya Entah dengan nama orangnya, pemimpinnya Atau atas nama pemikirannya ya. Tidak sebagaimana Ahlu Sunnah Wal-Jamah atau Al taifah Al-Mansurah Mereka tidak mengatasnamakan Nama kelompok-kelompoknya Nah ini oleh kerana itu, ikhwan fidin, pendengar rojak, dimanapun anda berada, perhatikan di sini berdusta atas nama Allah sangatlah besar dosanya dan e, termasuk di dalamnya adalah orang yang berbuat bidah. Ini merupakan salah satu bahayanya lisan, jauh lebih berat daripada yang lainnya, tidak kalah bahayanya. Dengan alghibah tidak kalah bahayanya dengan annamimah yaitu alqaul berbicara tentang Allah Subhanahu taala tanpa ilmu. berbicara tentang Allah Subhanahu taala tanpa ilmu. Janganlah engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Qul inna ma harrama rabbiyal fawa'ish ma dhahara minha wa ma baton wal itsma wal baghyi biwilil haqqi wa an billah Ma'lam ma yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun ta qatqalla sesungguhnya robbku mengharamkan al-fawahish yaitu perbuatan keji mahzara minh wa ma yang nampak maupun yang tidak nampak wal isma isma di sini adalah perbuatan dosa disebut oleh mujahid adalah perbuatan maksiat semuanya adalah perbuatan dosa wal baghy bil haqq dan Allah mengharamkan al-baghy Bilal hak yaitu berbaldolim kepada orang lain tanpa hak mengambil hartanya, ya riba, namimah, termasuk albagyu bilal hak dan menyentuhkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah kepadanya dan maharamkan antakulul Allah malataklamun dan berbicara tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Nah ini perlu dan penting bagi kita terutama dalam masalah tauhid. Ya, dalam masalah akidah. Berapa banyak orang yang kita tanya di mana Allah? Allah di mana-mana. Di mana dimana Allah? Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di barat, tidak di timur. Di mana Allah? Ada yang menjawab Allah di hati. Di mana Allah? Ada yang menjawab Allah di surga. Itu jawaban-jawaban yang ada pada kaum muslimin. Maka ketahuilah Ya. Tidak ada jalan keluar dari semua ini. Kalau kita ingin berbicara tentang agama ini, berbicara tentang Allah Subhanahu Wataala kecuali dengan ilmu, maka tidak ada jalan lain kecuali haruslah kita kembali kepada ilmu. Lebih-lebih ya. kepada para duat, kepada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu Wataala. Mari kita menyadari bahawa Jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Kita menyadari jangan sampai kita berdusta atas nama Allah agar orang-orang tertawa. Wailul lallazi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qauma fayakdzib fawailuh wa wailuh. Nabi SAW alaihi bersabda, sungguh celaka orang yang berbicara dengan pembicaraan dengan bijaran itu agar orang orang lain tertawa kemudian dia berdusta maka celakalah ya, maka celakalah orang tersebut barangkali sampai di sini maaf karena kesehatan terganggu mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberikan kepada kita kehati-hatian dalam berbicara terutama bicara tentang agama ini dan berhikati-hatian secara umum kepada kita untuk menjaga lisan kita, jangan sampai keluar dari lisan kita ini perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Abda laytakallahu mubtil kalimah, ma'itabayan fihha yazillubiha fi nahr abadu ma'bin al mashriq wal magrib. Sungguh seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang belum jelas baginya. Dan dia menjermuskan ke dalam neraka yang jauhnya seperti barat dan timur. Wallaualam. Wallahu a'lam. Nah, demikiannya khutbah Islam pembahasan kita dari kitab Tajwid Nufus bersama Ustaz Mahfud Elsi Hafidzahullah untuk kesempatan sore hari ini. Dan kita membuka sesi tanya jawab, namun kami jeda terlebih dahulu dengan yang satu ini. Roja Radio Dakwah. ألو سنما والجماعة نور من القرآن قال الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الْإِنسَانِ. راديو دقوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة نور من القرآن قال الله تعالى sinauhajama lizzakiri wa dzakir. Islam para pendengar Hadrohja, selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab ada beberapa menit lagi kita untuk bersoal jawab. Bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 0218236543. Kita angkat untuk yang pertama dari telepon saja. Nah, terputus. Kami persilakan bagi Anda yang bertanya. Kami ulangi lagi nomor telepon 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Wa wa oh, Dari mana Pak? Dari Abu Jirjal di Cakung. Hmm, Silakan Pak. <tuh> di Abu. Iya Pak. Uh, kita sangat <tuh> menunggu sekali ya tentang <tuh> pelaksanaan aku, hukum Allah itu. Hukum Allah kita tegaskan. Bagaimana hmm. halnya dengan Kalau kita sedang uh, melalui parlemen atau partai <tuh> yang Mungkin itu semua adalah uh, sebagai sarana ya, kendaraan aja untuk kita syariat Allah. Allah dan ditafsirkan berhasil itu Ustaz, tidak menyalahi hidup Ustaz. Nah. Sebagaimana tata khrafat ladhina min qabalihim, bahwa Allah berjanji kepada orang-orang beriman terdahulu diberikan kekuasaan. Maka di sini, kalau kita melihat uh, petunjuk Allah SWT, ya. Kalau ingin kita mengatur diri kita semuanya, mendapatkan kuasa para sahabat, tabii faqadhi ta'daw. Saanan sebagaimana ya ketika ada maaf nih seorang yang datang kepada Syekh albani orang dari Fis Al-Jazair itu waktu itu bertanya tentang bagaimana keikutan ke ke mereka dalam parlemen ya ditanya. Maka Syekh albani bertanya kepada dia, orang ingin menegakkan syariat. Ditanya di mana Allah Jawabannya enggak tahu Bagaimana mendegakkan syariat Sementara ditanya tentang perkara yang pokok Asrul usul, perkara pokok Dia tidak bisa menjawab Maka sudah ajarkan dulu kepada masyarakat Bagaimana mendegakkan syariat Allah Sementara syariat-syariat yang harus Ditegakkan dirinya sendiri Masih banyak yang uh, tidak diperhatikan Padahal bisa ditegakkan tanpa harus menjalankan itu Dan syariat Allah tidak hanya terbatas Kepada kamu siam, eh, kamu yang hukum, hukum Nah ini yang yang kita kerjakan Ya tidak menafikan kita bahawa hukum Allah yang lain ditegakkan seperti hudud dan semuanya Namun perhatikan hukum hukum Allah yang fardi Yang dilakukan oleh uh, perorangan dan keluarga Mari kita bersama-sama untuk menegakkannya Iman dan amal soleh Maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada kita Allah wa'ala nah, Kembali dari penelpon Kita angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silakan, Mas Eko Nah silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jini setelah Uh, saya pernah mengetahui ada perkara dalam masalah dusta ini. Kepada kan asalnya itu dusta itu terlarang, hmm. tapi ada dusta yang uh, yang orang bilang mengatakan interpretasi. Artinya ketika kita mengatakan A, Nah itu orang nggak menyangka kalau yang kita maksudkan sebenarnya uh, bukan secara mutlak seperti umpama. Ketika umpama saya uh, tidak berkenan dengan seorang tamu katakanlah begitu, atau hmm. ketika saya terima telepon terus saya katakan kepadanya mohon maaf saya mau makan mungkin bayangan orang itu makan itu kan makan ya makan besar lah makan nasi gitu hmm. sementara saya hanya makan tempe saja itu kan juga dikatakan makan ya set yeah. nah itu yang hmm. seperti itu bagaimana set atau yeah. seperti kita katakan ini seperti Nabi Ibrahim ini saudara saudara perempuan saya yeah. maksudnya saudara se gitu kan se yeah. Yeah. Yeah. Yeah. nah itu yeah. bagaimana set ya Allah yeah. amin waleikum ada ma yubahu min al kadir perkara yang dibolehkan dalam berdusta ya seperti yang tujuannya adalah sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Umm Kulsum binti Ummu Buh, bahawa dia mendengar Nabi Sallam bersabda, لا يشلك الذب الذي يسلح بين الناس. Tidak termasuk berdusta, pendusta, orang yang ingin memperbaiki antara manusia. Ya. Dan dia mengatakan yang baik. Seperti misalkan ada orang yang bersembunyi di rumah kita, kemudian orang itu mau membunuhnya dan dia Minta perlindungan kepada kita, maka kita boleh berdusta. Tidak ada. Atau yang lebih baik adalah kita menggunakan dalam bahasa apa namanya bahasa belaauriah. Ya, yurudubihi yakulubihi alba alqorib, wa yurudubihi albaith. Dia mengatakan perkara yang dekat, tapi maksudnya bukan itu. Makanya yang menunjukkan telunjuknya dengar di dalam. Nah. Ditanya oleh orang musyrik. Miman anta kalian, maksudnya di samping ini dari kabilah mana? Fakohal Nabi nak memin ma a. wah ini hadi ila ila, ila sirati ini petunjuk jalanku, ini tauriah petunjuk jalan betul, petunjuk jalan yang lurus dalam pengertian petunjuk menuju jalan Islam. Tapi maksudnya uh, Maksudnya itu, ya. Tapi dia mengelabui sebagai penunjuk jalan. Nah, ini tidak hmm. berdusta tauria. Namun berdusta yang dibolehkan ketika mau mendamaikan orang atau suami kepada istrinya dalam rangka kebaikannya dan sebaliknya. Allahumma alam. Nah, kembali kita angkat pertanyaan dari pak nurfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan ya, dari ya, mana pak? pak? Dari pak andi bino. Iya. Hmm. Silakan pak andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Salam, mohonnya David. Iya, Pak, iya. Uh, bagaimana jika ada tersorang yang berada di sebuah halaqah di situ sepertinya mengajarkan ajaran-ajaran ya. agama. Ya. Tetapi sang guru adalah orang yang aktif di sebuah partai. Iya. Heeh. Jadi, termasuk uh, orang awam tadi ya. ya, ada yang bilang bahwa semua itu bid'ah, di ya. mana letak ke bid'ahnya tadi? Ya. Baik, cukup ya. Pak Afandi, nah, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Ya. Uh, begini, uh, kalau kita perhatikan halako-halako, uh, kemudian tidak boleh ngikuti yang lain kecuali orang-orang tertentu maka kita ingat perkataan uh, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau mengatakan barang siapa yang membicarakan agama dengan bisik-bisik, De, artinya di sini bisik-bisik ini tertutup gitu ya. Maka ketahuilah di situ ada fitnah. Maka perkara agama ini ya sampaikan secara terbuka, sampaikan secara terbuka. Jangan dengan berbisik-bisik ya barang siapa menyampaikan agama secara berbisik-bisik maka ketahuilah di situ ada, ada fitnahnya. Nah, di sini adapun apakah itu bid'ah ya dengan halakoh-halakoh. ya di sini kalau memang halakohnya membicarakan tentang sunnah dan terbuka tidak tertutup kecuali tidak tutup bagi orang yang lain ya dan tidak boleh kadang-kadang di halaqoh sampaikan jangan sampai pada yang lain ingin ini tidak ada seperti itu. Bahkan disebutlah Umar bin Abdul Aziz. Barang siapa yang berbisik-bisik tentang agama, ya maka ketahuilah di situ ada fitnah. Allah alam. Nah, kembali kita angkat pertanyaan dari penerfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Selarangkan pak dari mana? Dari pak Runazir Sekatanie pak. Selarangkan ya, pak. Ya. Uh, jadi saya menanyakan ini pak Ustaz. Iya pak. Ya. Assalamualaikum pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kajian dalam masalah menuntut ilmu atau belajar yeah, yeah. itu topik kita hari ini kan? Iya yeah, iya. Yeah. Jadi sekarang saya mau nanyakan mana yang lebih afdol kita dulu kan? Iya. Yeah. Saya dengar radio rojak setiap hari, mm -mm. pengajian di rojak dan kajian-kajian serta silaturahmi Al Quran kan? Iya yeah, iya. Yeah. Daripada saya membaca Al Quran gitu, saya saya punya uyak, punya waktu. Yeah. Yeah, yeah. Iya iya. waktu saya banyak. Iya. Mm -hmm. Jadi yeah. saya setel rojak terus. Mm -hmm. nah, mana yang lebih afdol yeah. Saya baca Al Quran. Apakah sentuh ilmu dan mendengarkan silawat dari Rajaqir. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, memang ya tidak bisa dipisahkan kita membaca Al Quran ya dengan menuntut ilmu. Bagaimana kita sebab Al Quran adalah ilmu ya dan memang betul mengkor harfah mengkitabillah. Ya fa lahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashr amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun wa siapa membaca satu huruf dari kitab Allah baginya mendapatkan kebaikan dan setiap kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh aku tidak mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alif lam mim satu huruf tapi alif itu huruf lam itu, itu huruf betul ya namun membaca Al-Qur'an kalau tidak mengerti artinya Ya, bagaimana kita bisa mengamalkan setiap hari dan bagaimana kita bisa mengerti artinya kalau hanya kita hanya membaca Al-Quran tanpa tolabul ilmi tanpa mencari ilmu. Sebab Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, dibaca saja betul, dibaca. Ya, dapat pahala, dapat pahala. Meskipun tidak faham artinya, meskipun tidak faham artinya, dapat pahala, dapat pahala. Namun, ya, bagaimana kita bisa mengamalkannya kalau kita tidak faham? Dan bagaimana kita bisa, bisa faham kalau kita enggak mau nuntut ilmu maka dikumpulkan semuanya al jamu al afdol jamu Dikumpulkan semuanya dan ini harus dikumpulkan antara baca al Quran dengan tololul ilmi gitu. Nah, gitu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Susi di Jakarta Utara Ustaz e, di dalam diri saya sering terdapat perasaan atau merasa kurang yakin kepada Allah tak hati saya menuntut e, adanya adanya bukti kebenaran bahwasannya Uh, Rabi itu satu, begitu juga kebenaran bahwasannya langit dan bumi itu hanya milik Allah saja. Mohon penjelasannya Ustaz untuk memperteguh keyakinan saya. Nampak bilangan. Selamat malam. Ya, bila, ya. ya. Uh, tentu saja keraguan oh. seperti ini ya harus kita topis dan ini membuktikan keimanan kita. Ya. Saya lupa hadis itu yang menjelaskan ketika sampai sampai kepada titik itu, ya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya bagaimana dengan Allah. Namun jangan dibiarkan ya. sehingga kita terjerumus nantinya kepada menafikan Allah Subhanahu wa ya. taala. Bagaimana untuk bisa uh, kita apa namanya mempertebal keyakinan itu? Tentu saja tidak ada yang lain. Datangi majelis ilmu terus-menerus. Datang majelis ilmu kemudian berdoa, ya Muqallibal Qulub, thabbit qalbi ala dhinik. ya Muqallibal Qulub. Wahai yang membolak-balik hati, maka tetapkanlah aku di atas agamamu. Ya. Allahumma alam. Nah, kemudian kita angkat kembali dari telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Habidin ya. Betul pak. Ya, silakan, pak. Alhamdulillah. Salam ya. sejahtera pak ya. ya. Assalamualaikum. Jad. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, ini saya baru pulang. Saya enggak tahu pertanyaan saya ini berkaitan atau tema atau tidak ya. Iya iya ya, pak. Kebetulan ya. ini sudah lama saya ingin tanyakan. Iya. Uh, saya selepas salat subuh berjamaah. Iya. Itu uh, ada tiga orang gitu ya ya. Itu selalu duduk-duduk sambil membaca uh, Ya Hadis-hadis atau apa gitu ya yeah. uh, Terus uh, itu berjalan kurang lebih satu tahun uh, Cuma sekarang ini saya tinggalkan Dan saya langsung uh, membaca Al-Quran di rumah yeah. Dengan yang tadi Ustadz uh, sebutkan tuh Dengan terjemahnya gitu ya yeah. uh, Yang saya akan saya tanyakan itu A, apa a, yang mana yang lebih afdal Ustaz? Iya. Gitu. Begitu ya. Ustaz. Iya, iya ya, tadi membaca hadis ya, dan membaca Al-Qur'an ya. ya. Uh, membaca hadis dan membaca Al-Qur'an jelas berbeda. Membaca hadis dapat pahala, dapat pahala. Nggak, tapi beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dihitung per huruf. Nah, demikian. Nah, sekarang kalau kita membaca Al-Qur'an hadis dengan sendiri, dengaran dari seorang ustaz, maka ini uh, tentu saja lebih utama. Membaca Al-Quran daripada membaca hadis, nih. Ya. Kalau kita membaca hadis ada bimbingan, ya, bagaimana syarah hadis tersebut, bagaimana penjelasannya, maka itu tentu saja ya, keutamaannya berbeza. Ya. Al-Quran tetap keutamaannya adalah sebagaimana membaca Al-Quran dan ini untuk ilmu. Ya. Maka kalau kita mau mencari keutamaannya, sama-sama memiliki keutamaan, nih. Ya. Nah, tergantung kepada kebutuhan kita. Nah, kalau kita hanya sekedar baca Quran tanpa memahami maknanya, ya kita hanya mendapatkan keutamaan Quran dari membacanya saja. Nah sekarang kalau kita berbuat kesalahan, ya tidak sesuai dengan Quran bagaimana? Nah itu tentu saja agar kita sesuai dengan apa yang kita baca Quran kita harus nutut ilmunya. Maka di sini kalau kita mau lebih utama mana baca Quran dengan baca Hadis tanpa ada bimbingan mak tanpa ada bimbingan dan Tuhan saja lebih utama baca Quran. Demikian. Nah, kembali kita angkat pertanyaan dari panelis. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari dari Abu Budiman di Jakarta Negara. Ya, silakan, Bapak. Silakan, Pak. Ini Ustaz, masalah ya. pemilu itu kita sebagai orang salat itu wajib memilih apa bagaimana ya? Nah, afwan Bapak untuk pertanyaan ini karena uh, tidak sesuai dengan per, uh, kajian kita. Kita pending terlebih dahulu saja. Ya. Nah, mohon maaf untuk Pak Budiman. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari penolpon dan eh, mohon kiranya bagi yang bertanya, eh, pertanyaan anda disesuaikan dengan tema kita pada pagi, sore hari ini. Assalamualaikum. Assalam. Ya, silakan. Terima Pak Budiman uh, di Taman Barat. Pak. Nah, silakan bapa. Ini mau tanya ini masalah ini, ini kebetulan ini kan saudara saya memperakap haji. Biasanya sebelum pemberangkat haji itu ada pindah-pindah banyak, banyak sekali. Jadi menurut sunah terutama haji. Um, ya. haji. Kalau ya. mau berangkat itu sunahnya bagaimana itu? Mau bikin-bikin ini antara ya. diajani, kadang-kadang uh -huh. acara tahlilan. Itu yang sunah ke uh. ya mana Ustaz? Iya, ya. ya. ada salat itu berangkat haji salat safar itu. Iya, iya. Ya, terima kasih. Iya, ya, tidak ada seperti itu, uh -huh. salat safar atau Tahlilan atau diazani itu tidak ada semua seperti itu. Ya berangkat pamitan biasa saja. Kalau toh mau bikin makanan, ya tidak ada masalah diberikan makanan itu sebagai hadiah, ya untuk perpisahan, tidak ada masalah. Tidak ada acara tertentu, tidak ada seperti itu. Ya berangkat karena berpisah, ya eh, cukup lama, ya maka misalkan si mau maksih hadiah makanan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada acara tertentu, tahlilan. Kemudian harus kirim doa bulan diadani. Bapak bilang tadi harus selasa itu tidak ada. Yeah. Hmm, nah, kemudian pertanyaan dari pesan singkat kita angkat dari Pak Armand di Bogor, Ustad eh, Barokahul Huffik. Sekarang eh, banyak orang yang eh, menggunakan handphone ya, yang digunakan untuk SMS-an. Hmm. Ada juga yang eh, berisi dengan kata-kata atau perkataan-perkataan yang eh, bohong. Apakah Uh, hal ini menyamai dengan perbuatan kebohongan di dalam lisan Ustaz Dan bagaimana uh, hukuman bagi orang yang menyeberluaskan uh, SMS atau kabar-kabar uh, bohong melalui uh, media ini Iya, Ya tentu saja ya, berbohong dengan lisan maupun dengan tulisan tidak ada bedanya Bahkan lebih berat dengan tulisan ya Karena tulisan mungkin bisa lupa orang dengan ucapan Tapi kalau tulisan bisa dibaca berkali-kali bahkan tidak satu orang dua orang Bisa dibaca oleh sekian banyak orang, ya sehingga kebohongan itu bisa menyebar kemana-mana. Maka tentu saja e, orang yang seperti itu ya berdosa dosa besar berbohong itu, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, ya selama lebih banyak e, mendoroknya lebih besar dosanya dan tulisan dengan tulisan sebagaimana hibah, e, ya yang sudah pada pembahasan kita berlalu bisa dengan lisan bisa dengan tulisan. Ya, dan dengan tulisan lebih lebih justru lebih berat hukumnya dibandingkan dengan lisan. Nah, kemudian dari saudari Tini, pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimanakah cara bertobat dari berbagai amalan kerusakan dan kebidahan yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu yang lampau? Jazakumullah khair. Jadi begini bertobat itu sebagaimana disebutkan oleh alimah Nawawi dalam ratus sholihin. Ya pertama kita ber bertobat adalah ditambah, ditambah oleh saya sholih saya Muhammad Salimin. Pertama niatnya ikhlas, yang kedua harus menyesal, yang ketiga ya haruslah meninggalkan perbuatan itu. Yang keempat, berazam, ya, tidak ingin kembali kepada perbuatan itu Dan yang kelima, kalau perkara tersebut berkenaan dengan perkara sesama manusia Maka dia harus minta maaf Kalau berkenaan dengan harta, dikembalikan hartanya Kalau berkenaan dengan masalah harga diri, minta maaf kepada orang tersebut Namun kalau berkenaan dengan harga diri ini, minta maaf sekiranya minta maaf itu Malah justru, misalkan nih Uh, kita pernah berbohong kepada orang Kalau minta, kita minta maaf Justru malah membuat kerusakan lebih besar Justru lebih parah keadaannya Maka cukuplah kita Minta ampun kepada Allah Kemudian mintakan ampun untuk orang itu Yang kita zulimi dengan ucapan kita Dan kita Bicarakan tentang orang itu Kebaikan-kebaikannya kepada orang lain Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu hmm. ya. Satu pertanyaan terakhir sedia Kita hmm. angkat dari penelfon Assalamualaikum hmm karena iya halo silakan ibu uh, ibu eni dari bekasi iya bu. silakan bu ibu mau tanya ini mengenai apa sih uh, itu apa uh, apa menjelang pergi haji kan biasa orang ratipan ratipan ya iya bu atau pijat atau gimana terus jalan keluarnya ibu kan insyaallah akan pergi nih ya berangkat dalam bulan depan iya. alhamdulillah nah, saudara, saudara suruh ratipan sedangkan ibu kalau menurut ibu <tuh> Jalannya sehari itu yang harus dilakukan di mana, gitu. Iya, cukup ibu nah. Iya. Iya. Ya memang dalam masalah ini karena sudah kadung banyak dilakukan orang sehingga seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Tapi bukan ukuran apa yang dilakukan kebanyakan orang ya, adalah uh, merupakan sebuah kebenaran. Wa intute aksar manfil ardi yudiluka ansabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang yang tidak ada sandarannya dari, dari Islam maka akan bisa menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka seperti ratiban enggak enggak pernah ada dan ratiban di Jawa hasil juga enggak ada apalagi di ketika mau haji. Nah itu. Maka yang keluarnya jangan lakukan itu ya. Ya kita eh, apa namanya eh, ketika mau haji berangkat seperti biasa pamitan sama orang-orang enggak ada masalah itu ya. kalau bikin makanan kasih hadiah kepada orang lain untuk ini enggak ada masalah. Tapi kalau ada acara tertentu lah ini yang ini tidak dituntun oleh Nabi saw. Allah ya Allah alam. Nah, ya, mungkin kata penutup atau ikhtisar dari ya, pertemuan kita sore ya. hari. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat. Ya. Dan kesimpulan dari kajian kita betapa besar bahaya liarkan dan kita liar bersamaan bersifatif maka membahasakan orang lain kejelekannya tanami mah salah orang lain bahkan kita bisa berdusta atas nama Allah Subhanahu yang berdusta atas nama anak, ini agar cuman terutama maka, Ya ini yang berdusta Mendengar ketawa padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ta la ta'lamuna kalau kamu menangis dan sedikit tertawa maka perhatimah ini jangan sampai sampaiedar acara penghibur ini wallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin